Джон Марс. Суджені. Розділ 51. Менді. Менді роздивлялася тривимірне зображення плоду, який виношувала. Сонографіст передав дві роздруківки кольору Сепії, один для неї, другий для бабусі дитини, котра супроводжувала Менді на УЗД 12-го тижня вагітності. «Крихітна барабулька з лицем іншопланетянина», – пожартувала Менді, коли вони вже повернулися... Пожартувала Менді, коли вони вже повернулися з Пет додому і взялися їх роздивлятися. «Це не іншопланетянин, це мій онук», – у голосі Пет миттєво заброніла образа. «Вона просто жартує, ма», – мовила Хлоя. «Тільки погляньте, яке воно маленьке. Ти вже запитувала, хлопчик чи дівчинка?» «Ні, я готова почекати», – відповіла Менді. «Хлопчик», – додала Пет. «Я це нутромчую. «У мого Річарда буде «Синочок».» Шість місяців тому Менді погодилася на пропозицію, розчуливши Петта Хлою до сліз. Вона не задавалася запитаннями щодо того, як Пет отримала право розпоряджатися Річардовою ДНК, хоча й найняла адвоката перш ніж поставити підпис під різноманітними контрактами, юридичних термінів та жаргону, котрих не спромоглася збагнути. Її аж надто хвилювала і бентежила майбутня перспектива, щоб замислюватись про законність процедури. Перед заплідненням Пет заплатила за попередній медогляд у приватній клініці на Гарлі-стрит. Менді витримала нескінченні обстеження. Гормональний скринінг, аналіз крові, УЗД, перевірку на захворювання, що передаються статевим шляхом і ще декілька, які вона не здатна була навіть вимовити, на кшталт гістеросальпінографії та гістероскопії. За два тижні по тому, коли в Менді настала овуляція, лікар помістив краплю Річардової сперми у шийку її матки та відправив додому. Природа мала зробити свою справу. Потім, іще через три тижні, прийшли місячні, і Менді гірко розплакалася. Думка, що вона так і не зможе виносити Річардову дитину після ухваленого рішення, виявилася нестерпною. Вона картала себе за те, що піддалася слабкій надії. Наступного місяця повернулася до клініки по другу спробу. І навіть ще до того, як попісяла на смужку тесту і побачила на ній синій хрест, вже розуміла – вагітна. Симптоми повторювалися з перших двох вагітностей. Від самого ранку нудило і хотілося блювати. Сидячи на холодному кахлі ванної кімнати та стискаючи в кулаку тест, вона згадувала викидні, які пережила з Шоном і молилася, аби історія не повторилася. Нехай їй пощастить третього разу. Щиро кажучи, Менді не розуміла, що відчуває цієї меті. Так, вона мусила б переживати захват і приємну бентегу, але насправді лише страх пульсував єдиною емоцією в її жилах. І попри всі зусилля, вона не могла стримати ридання. Найпершою зателефонувала, щоби повідомити звістку Хлої. Та була їй уже майже як сестра. Менді хотіла, щоб хло була поряд, коли про новину дізнається Пет. «Якщо вже мені бути бабусею, то можеш називати мене мамою, якщо хочеш», – запропонувала крізь сльози Пет. Менді вічливо посміхнулася, але не стала погоджуватися. Між нею та Пет встановилися близькі стосунки, але поки що не настільки близькі. Цими днями, вже не маючи виснажливої щоденної рутини на ненависній роботі, Менді більше часу проводила в товаристві Пет і Хлої. Пет, втративши Річарда, досі не повернулася з відпустки до бухгалтерії місцевого супермаркету, а Хлоя жила всього за кілька вулиць від матерного дому, тож три жінки провели не один день і вечір разом. Менді частенько залишалася на ніч у Пет. Щоправда, вже не в гостєвій кімнаті, Оскільки їй запропонували спальню Річарда, лише в його ліжку, в оточенні його запахів і незримої присутності, вона могла спокійно проспати всю ніч, і лише тут її мрії про Річарда не розбивалися об гірку реальність коли закінчився перший триместр, Менді нарешті наважилася розповісти про свою вагітність подругам, але й досі не мала гадки, як про це повідомити родині. У тому, що вони віддалилися, була її провина, і тепер невідомо, як перекинути мости через цю прірву. Але якось її застав зненацька дзвінок у двері, за якими вона побачила обличчя Поли і Карен. «Що в бісакоїться?» – почала Пола, навіть не переступивши через поріг. «Ти ігноруєш дзвінки, пишеш раз на сто років, а племінниці і племінник тебе вже кілька тижнів не бачили. Той Річард до тебе погано ставиться?» прямо запитала Карен. Якщо так, скажи, ми тобі допоможемо. Не обов'язково з ним залишатися лише тому, що ви денка пара. Ні-ні, вибачте. Я знаю, що з мене погана сестра і тітка. Просто це були особливі кілька місяців. Менді завела Полу і Карен до вітальні. Ті сіли поряд на дивані, дивлячись на свою розгублену сестру, яка нервово міряла кроками килим. Тобто особливі? перепитала Карен коїться, Мама хвилюється за тебе! Ми всі хвилюємося!» Не знайшовши слів, здатних описати всі нещодавні події, Менді просто підняла джемпер і показала невеликий, проте помітний животик. Карен Пола відреагували саме так, як вона й передбачала. Пронизливо заверещали, підстрибнули і кинулися її обнімати. «Чому ти не сказала раніше?» – зойкнула Пола. «Чи все добре з дитиною?» запитала Карен. «У мене були два викидні, тож у перші три місяці хотіла пересвідчитися, що все гаразд. І так, Карен, з дитиною все добре. Росте здоровими темпами, і непокоїтися нема про що». «А що думає Річард? Ми нарешті познайомимося з майбутнім татком?» «Де він?» Пола заходилася крутити головою, зазираючи в кухню та їдальню. «Гадаю, вам краще знову сісти». Спокійно почала Менді. «Тільки не кажи, що той мудак злиняв. А я ж тобі казала, Карен, що саме тому ми ще й не познайомилися. Він її кинув. Як це взагалі можливо? Я й не думала, що ДНК пара може тебе покинути». «Ні-ні, він не кидав мене. Річард не знає про дитину, бо... Бо Річарда більше немає». Сестри перезернулися, силкуючись зрозуміти сенс сказаного. Тобто він таки покинув тебе? Уточнила Пола. Ні, покинув, але іншим чином. Яким іншим чином можна це зробити? Померти чи що? Мовила Карен. Менді нічого не відповіла. Йой! Очі Карен розширилися. Твій хлопець помер, а ти не сказала нічого? Тихо запитала Пола. Чому? Менді глибоко вдихнула, перш ніж почати пояснювати. Річард не був моїм хлопцем. Слова йшли повільно і важко, бо ми так і не побачилися. Невдовзі після того, як я дізналася про існування ДНК пари, я також дізналася, що він загинув у ДТП. Карен подивилася на Менді з турбованим поглядом, а тоді нахилилася і взяла за руку. «Сонечко, а як ти тоті завагітніла?» «Карен, я не здуріла, і це не плід моїх вигадок. Річард пережив рак, коли був підлітком, і заморозив трохи своєї сперми в клініці. Я познайомилася з Річардовою родиною за останні кілька місяців, і його мама запропонувала мені виносити дитину з тієї сперми. Уже промовляючи ці слова, Менді усвідомлювала, наскільки божевільною здається. Як ви ж тільки вони зрозуміли. Карен худко забрала руку. Атмосфера в кімнаті змінилася радикально. «Запропонувала тобі що? Отак запросто віддала сперму свого сина незнайомця? І ти погодилася?» «Ні, все було не так». «Тоді як це було? Ти вагітна відмерця! Це неправильно!» Менді похитала головою і запустила пальці у волосся. «Як же їй хотілося донести до сестер те відчуття, коли ти кохаєш людину, якої немає поряд? Коли вас, попри будь-які обставини, поєднує глибинний зв'язок? Але з їхніх осудливих поглядів здогадалася, що переконати їх у правильності свого вибору не вдасться. «Менді, вибач, ти ж знаєш, що ми тебе любимо, але це все мені здається дуже-дуже дивним», – почала Пола, а карен твердо закивала. «Завагітні ти від мертвого чувака, з яким ніколи не була знайома, отримавши на це дозвіл жінки, з якою щойно познайомилася. Це повна маячня». Хіба це не те саме, коли жінка сама вагітніє від анонімного донора Сперме? Звісно, не те саме. Твій донор мертвий, чи не так? Але він моя ДНК-пара, і я кохаю його. Менді одразу пошкодувала про свою останню репліку. Менді, не можна кохати когось, кого не знаєш. Ти закохалася у мрію про кохання. А його родина вклала ці дурні ідеї тобі в голову. Ти не частина тієї родини. І ніколи нею не будеш. Ти просто інкубатор. Куплена матка. Сурогат. Менді відчула, як у ній закипає злість, котру вона не могла стримати. Як ти можеш таке версти? Ти нічого не знаєш ні про них, ні про те, що мені довелося пережити за останні місяці. Стосунки не стають неправильними, якщо вони не вписуються у вашу звичну модель. Не всім випадає таке щастя, як тобі, жити зі своєю денка парою. «Я не живу з ДНК-парою», – стиха відповіла Карен, ловлячи на собі здивовані погляди Менді і Поле. «Ми з Геррі зробили аналіз і виявили, що ми не пара, але говорили всім протилежне». «Чому?» – поцікавилася Менді. «Бо якщо ти одружуєшся не зі своєю ДНК-парою, люди просто очікують на крах. Вони не бачать краху, але все одно вважають, що він станеться. Така вже людська природа» то простіше було просто збрехати. Але ми кохаємо одне одного. Ти також можеш зустріти такого чоловіка і мати все, що у нас. Але я цього не хочу. Такі стосунки все одно будуть другосортними. Він ніколи не буде для тебе всім світом. Ти ніколи не матимеш дітей зі своїм сученим. Ти просто погоджуєшся на те, що дають. Не смій казати такого про моїх дітей, рішуче урувала її Карен, підводячись на ноги незважаючи на стримування Поле. «Мої діти ніколи не будуть другосортними!» «Я не це мала на увазі! Ти мене не так зрозуміла!» Очі Менді наповнилися слізьми. «Ти не слухаєш мене!» «Ми тебе забираємо до мами!» твердо відказала Карен. «Пола, збери її одяг, а я позбираю туалетне приладдя!» «Припиніть!» закричала Менді. «Припиніть мене засуджувати!» і припиніть говорити мені, що я все роблю не так зі своїм життям. Це не ваша справа. Ти наша сестра, і, звісно, це наша справа, особливо, якщо у тебе щось не так із головою. У труп закохатися не можна. Тобі потрібна допомога». «Мені потрібно, щоб ви двоє забралися геть», – вибухнула Менді, хапаючи Карен за руку і тягнучи до вхідних дверей. Пола провела її спантеличним поглядом і пішла слідом. «Забирайтеся!» Її сестри неохоче пішли, вражені таким спалахом емоцій. Діставшись дому Пет за дві години, Менді знала, що тепер з нею поряд родина, яка її справді розуміла. Пет обіймала її, вдішаючи, поки Менді переповідала, що сталося. «Дякую, мамо», – дивуючись сама собі, сказала Менді. Розділ 52. Крістофер 30. Число, яке позначає безмір безневинних або порівняно важливих речей для різних людей. Число, яке вважають досягненням, коли йдеться про вік. Число, що обмежує швидкість у пішохідній зоні. Атомний номер цинку. Кількість треків у білому альбомі The Beatles. Вік, у якому хрестили Ісуса. Кількість вертикальних каменів у Стоунгенджі. Але для Крістофера число 30 означатиме завершення роботи з організації найбільшої в Британії нерозкритої справи про вбивство. Якщо все піде за планом, тіла 30 задушених жінок знайдуть по всьому Лондону, і ніхто не матиме ані найменшого уявлення про особу-убивці чи його мотив. А потім убивство припиняться. Так само раптово, як і почалися. Емі була на роботі, тож Крістофер використовував цей час, аби обміркувати втілення проєкту, задум якого вперше з'явився у нього півтора року тому. Маючи ненаситний сексуальний апетит і не маючи регулярних стосунків, він неабияк знудився від послуг оплачуваного ескорту, випадкових знайомств у барах і секс-вечірок у закритих клубах. Натомість зацікавився за стосунками для знайомств. Скачав декілька з них і неабияк здивувався тому, як легко і просто організувати сексуальний зв'язок усього одним доторком пальця до екрана. Незабаром він з'ясував, що цим застосунком користуються ті, кому ще належало знайти свою ДНК-пару. Для них цей застосунок – спосіб уникнути самотності або знайти випадкового партнера, поки ДНК-пара не знайшлася. Його також дивувало, наскільки легковажно жінки залишають номери своїх телефонів а часом і домашні адреси абсолютно незнайомому чоловікові. Хто знає, що може статися, якщо ці дані потраплять до поганих рук? І тоді у нього виник задум. А що, як ці погані руки належатимуть йому? Чи вдасться Крістоферу безкарно вчинити вбивство в нинішню добу, коли все, що ти робиш, куди ходиш, з ким спілкуєшся, можна відстежити за телефоном, що його ти носиш із собою? Що більше він розмірковував про це, то більше запалювався ентузіазмом. Він уже певний час захоплювався темою мотивації серійних убивць, як і тим фактом, що за психопатів часто видають людей, котрі не мали потягу до убивств через психічне захворювання. Експерти припускали, що убивства допомагали тим людям уникнути проблем у реальному житті, оскільки були настільки потужним діянням, що облокували інші чинники, які спричинювали стрес. Але Крістофер не мав такої потреби. Якщо у нього немає триггерів, що оштовхнули б його на вбивство, чи можна хотіти вбити людину просто заради перевірки, наскільки це йому зійде з рук? Що більше розмірковував про це, то сильнішим ставало його прагнення перевірити це на власному досвіді. Найбільше надихали Крістофера злочини Джека Різника. Але не його методологія, не вивір жертв і навіть не його сліпа ненависть до жінок. Найбільше надихало Крістофера те, що майже за 130 років по тому, як він тероризував Лондон, світ і досі захоплюється здатністю залишитися неупізнаним після п'яти убивств. Крістофер вирішив, що прагне зажити такого ж типу лихої слави, тільки в більшому обсязі. Він бажав, аби його вбивства вивчали в прийдешні роки, аби про них будували теорії, але щоб залишилися невідомими його особа. Мотивація чи причина того, чому вбивства раптово припинилися, найбільший виклик полягав не у виборі жінок і навіть не в самому акті вбивства, а в тому, щоб не залишати на місці злочину жодних доказів і не потрапити на очі владі, якщо його особу розкриють, убивства більше не будуть таємницею, і про його проєкт забуде вже наступне покоління, цього він хотів найменше, і навіть не маючи попереднього досвіду вбивству. Крістофер не сумнівався, забрати життя іншої людини не складно такому, як він, позбавленому докорів сумління. Крістофер полюбляв змагання навіть із самим собою. Аби проєкт спрацював, необхідно визначити амбітну мету, інакше інтерес втратиться. Рекордного показника Гаральда Шипмана в 260 відомих жертв не досягти, але це й не так цікаво, хоча б з тієї причини що вбивства Шипмана позбавлені складності і не вимагали зусиль. Хворі пристаркуваті жертви самі йшли Шипману до рук. Тож Крістофер натомість вирішив зупинитися на досяжних, але доволі складних – тридцяти. За рік потому, скоївши дванадцяте вбивство, він зрівнявся за смертоносним рахунком із Фредом та Розмарі Вест. Убивши п'ятнадцяту, він на два випередить йоркширського різника і зрівняється з Денісом Нільсеном. І хоч як би він прагнув перевершити їхні результати, та все ж вважав би за образу порівняння з ними, адже ті не були наділені ані Крістоферовим розумом, ані його амбітністю. Вони не здатні були планувати на таку глибину. Не здатні були підходити до справи з такою ж ретельністю. Замість керуватися головою, вони керувалися первинним потягом. Коли про його діяння заговорили в новинах, а столицю накрило криваво-багряним туманом, це стало найбільшим приводом для гордощів у його житті. Він пошив поліцію в дурні. А оскільки не страждає ані на жадобу, ані на недбальство, то завжди залишатиметься на крок попереду. Крістофер заприсягнувся, що з тридцятим убивством його проєкт завершиться, і більше він не матиме потреби нічого доводити. Тоді він просто зупиниться. Поліційне розслідування у повну силу триватиме ще кілька місяців, але з часом людей перекинуть кудись інде. Через пару років без нових зачіпок справа доєднається до решти забутих і знехтованих поліцією. А тим часом Емі забезпечуватиме йому нову точку вкладання зусиль та енергії. Він сів на підлогу, підібгавши ноги, і обережно вставив фотографію тринадцятої підплівку на одну зі сторінок білого альбому в своїй вітальні що його емія майже відкрила тоді. «Тримаю все на видноті, і ніхто не здогадається», нагадав Крістофер собі. Він так і не отримав відповіді на запитання, наскільки болітиме офіціанці, якщо він із силою вирве срібне кільце з її носа. Вона знепритомніла швидше, ніж він отримав нагоду за нього смикнути. Але тринадцята все одно була особливою, адже він спершу познайомив із нею емію. Він вставив у сторінку поряд із фотографією саме кільце. На ньому ще залишалися шматочки хряща. Закрив альбом, повернувся за робочий стіл і знову заходився планувати візит до 14-ї, сьогодні ввечері. Розділ 53. Джейд. Як таке взагалі може статися? Джейд запитувала себе безліч разів так часто, що вже сама собі звучала, наче заїжджена платівка. Їй треба розібратися у власних думках, тож вона поїхала до найближчого містечка за 20 миль. Вона перетнула півсвіту, щоби зустріти хлопця, поєднаного з нею за ДНК, споріднену душу, в яку закохалася ще до зустрічі вічнавіч. Лише провівши з ним час у реалі, вона усвідомила, що між ними іскри не було. Принаймні, не було з її боку. Вони трималися за руки, жартували, говорили про життя, смерті і все, що між ними. Їм подобалося бути разом, але вони навіть жодного разу не поцілувалися. А тепер, як сніг на голову, усе те, що повинно призначатися Кевіну, усі ті фейерверки, про які вона читала, вона відчувала до його брата Марка. «Це неправильно», – запевняла себе Джейд. «Ти з тим чуваком майже не спілкувалася, а щоразу, як ви опиняєтеся поряд, він має такий вигляд, ніби хоче втекти подалі». Але саме тоді ставлення Марка до неї раптово прояснилося. Він теж це відчував. Те, що їй раніше здавалося дивною ненавистю чи ворожістю, насправді було спробою приховати почуття. Усе стало на свої місця. Він мовчав у її присутності або й цілковито її ігнорував лише тому, що його переповнювали неймовірні любові пристрасть. Як і її саму, тільки його вдарило раніше. Як і Джейд, він розумів, наскільки це неправильно. Вона згадала фільм, який дивилася з подружками минулого Різдва. Він називався «Бунтівне серце». Дженніфер Лоуренс та Бредлі Купер грали пару, яку поєднало за ДНК, але стосунки не склалися. І Дженніфер обманювала саму себе, що закохалася в його найкращого друга. Трансференція так вони це називали. Джейд нагуглила слово в телефоні. Трансференція феномен, за якого почуття несвідомо переносяться від однієї людини до іншої. Так скрикнула вона. Десь у глибині душі вона боялася закохатися в Кевіна, бо він смертельно хворий. Можливий лише один фінал а з тим, як погіршується його здоров'я, у них залишається дуже мало часу разом. Очевидно, що її думки, її серце, ба навіть її ДНК, вхопилися за Марка як за свого роду механізм виживання. Джейд відкинула голову на підголівник сидіння. Усвідомивши, що відбувається, вона перестала зневажати саму себе. Боялася виявитися холоднокровною сучкою, а виявилася просто людиною, що втрапила у скрутне становище – і підсвідомо знайшла спосіб з ним впоратися. Джейд знала, що їй слід робити. Наслідувати приклад Марка і тримати дистанцію. Він не знаходив собі місця щоразу, як вони зустрічали одне одного. Тепер і вона сама припинить спроби його розговорити і загалом триматиметься на відстані. Лишається сподіватися, що непрохані почуття зникнуть так само швидко, як і виникли. Повернувшись із міста і розвантаживши кошики з продуктами, Джейд одразу ж попрямувала до Кевінової кімнати. «Як ти гадаєш, що сталося б між нами, якби я не захворів?» – поцікавився Кевін, поки вона прокручувала фільми на Нетфлікс. Від такого запитання вона миттю не «Не знаю». «Ти якось сказала по телефону, що раз нам судилося бути разом, то нам слід одружитися, завести дітей, всяке таке». Абжеж, якби все було нормально, то так і сталося б. Вибач, що не можу бути таким чоловіком для тебе. Не говори дурниць. Я знаю, що ніколи не зможу дати тобі щасливого життя чи родини, але я можу дати це. Кевін видобув із кишені мішкуватих спортивних штанів маленьку оксамитову коробочку. Ось, — мовив він, передаючи коробочку Джейд. Відкрий. У середині було срібне кільце прикрашене невеликим розсипом діамантів. Джейд спантеличено подивилася на Кевіна. «Джейд, я знаю, що не так ми все це планували, але останні кілька тижнів були найкращими в моєму житті. Я тебе кохаю і хочу з тобою одружитися». Джейд судомно ковтнула і витріщилася на ніякого молодого чоловіка. Його пальці тремтіли, коли він передавав їй коробочку. Їй так відчайдушно хотілося кохати Кевіна, але зараз найчутливішою для нього миті вона знала, що не кохає. «Ну, тобто не варто погоджуватися, чи що там ще, якщо вважаєш, що я тебе примушую?» Але Джейд уже все вирішила і обдарувала Кевіна найяснішою своєю посмішкою. «Так, я згодна. Я залюбки вийду за тебе заміж». Розділ 54. Нік Гості за обіднім столом щиро реготали над оповідкою Джона Пола про молоду зірку реаліті-шоу, із якою співпрацювала його піар-агенція і наслідки надмірного вживання кокаїну. Джон Пол і його дружина, Люсьєнна, журналістка-таблоїда, завжди були бажаними гостями вечірок, на яких розважали Салі, Сумайру і Діпака соковитими плітками про знаменитостей. Не сміявся тільки Нік. Він сидів за столом, витріщаючись у панорамне від підлоги до стелі вікно. Нині він частенько так робив, бажаючи опинитися будь-де, тільки б не тут. Інші не могли не помітити його суперечливого ставлення до товариства та до малазійської їжі, яку Салі готувала весь день. Кілька разів Салі клала долоню Нікові на плече. Раніше Ніко був приємний такий доторк, але зараз він волів від нього відстрибнути. Він також пив більше, ніж зазвичай, налягаючи на шардоне і незважаючи на похмілля, що його неодмінно матиме наступного дня. Як ідуть приготування до весілля? поцікавилася Люсьєнна. Нік зберіг у собі достатньо тверезості, аби притлумити стогін. Залишилося не так багато зробити. У голосі Салі раптом прорізався метал. Її певно дратувала нікова поведінка. Ми поїдемо до Нью-Йорка удвох. Треба лише знайти фотографа і певно організувати вечірку після повернення. Шкода, що ми так не зробили, Сумайра скосила погляд на Діпака. Завщадили б моїм батькам купу грошей. А ви не замислювалися більше про той аналіз ДНК? Ой, знову ти за своє, урвав її Діпак. Їм "І ми так нормально облиш?" "Я просто запитала." Нік зиркнув на салі, але та вдала ніби дуже зайнята оновленням Діпакового келиха. Видно було, як вона зніяковіла від запитання Сумайра. Дивно, що вона не поділилася з найкращою подругою ані результатом, ані навіть тим фактом, що вони зробили аналіз. Нік також відчув вдячність до Діпака, що той не став поширювати цю інформацію. Але щось у поведінці Сумайри того вечора не давало Нікові спокою. Вона так пишалася своєю вагітністю, ніби хотіла дошколити йому своїм ідеальним шлюбом із діпаком та майбутнім материнством. Нік почувався, наче весь його світ, от, -от лусне, і пихатий вираз обличчя Сумайри дратував його безміри. Нік уже кілька разів змусив себе прикусити язика, щоб не ляпнути якісь грубощі, натомість продовжував тупо витріщатися у вікно, відмовляючись брати участь у розмові. За столом запанувала напружена атмосфера, коли бідні Люсьєнна та Джон Пол замовкли. «Зрештою, ми вирішили не замовляти той аналіз», – збрехала Саллі. «Адже ми знаємо одне про одного все, що нам потрібно знати. Правда?» Вона кинула на Ніка благальний погляд, очікуючи на його згоду, але той навіть не кивнув. Правду кажучи, він майже не відповідав їй в останні два тижні. Не залишав пристрасних послань магнітними літерами на холодильнику. Не жартував у повідомленнях в день і брехав, ніби змушений проводити в офісі дедалі більше часу, ніж того вимагала трудова угода. Щоразу, як вона намагалася розпитати його про цю відстороненість, він розповідав про особливу стресові завдання. І Салі певний час вірила, але вона не дурна. І Нік сам розумів, що Салі підозрює щось інше. «Що ж, сподіваюся, ви зможете протистояти цій тенденції розлучень у несумісних пар?» – відказала Сумайра. «Вболіваю за вас, чуваки». «А нагадай, як ви з Діпаком познайомилися?» – раптом заговорив Нік уперше за останні півгодини. «Я вже розповідала», – поспішно мовила вона. «Ми зустрілися на весіллі моєї кузини в Мумбаї». «Ні», – урвав Нік. «Нагадай, що ти відчула, коли ви вперше побачилися?» коли заговорили одне до одного. Як ти дізналася, що Діпак – твій суджений? Це має відбуватися поступово, хіба ні? Сумайра зашарілася під Ніковим натиском. За кілька побачень я відчула, що проведу з цією людиною решту життя, а тоді це підтвердив аналіз ДНК. Діпак кивнув на знак згоди, але Нік у середині душі знав, що була в цьому якась нещирість. Нік і сам за останній час став майстром нещирості. «Тільки ж не підтвердив, правда?» Нік нахилився за столом, хапаючись за пляшку та знову наповнюючи свій келих. «Тобто?» – перепитала Сумайра. «Тобто у вас не було фейерверків, вибухів, блискавок, про які розповідають інші ДНК-пари?» «У всіх це по-різному». «Ні, Сумайро, у вас їх не було» бо ви з діпаком не ДНК-пара». «Ніку, що ти робиш?» – втрутилася Салі, кидаючи нажаханий погляд на гостей з іншого боку столу. «Пробачте нас!» Джон Пол і Люсьяна також перезернулися, вочевидь рівною мірою відчуваючи збентеження та тиху цікавість. «Ви або не робили аналіз, або побоялися результатів, або зробили і виявили, що несумісні», – продовжував Нік, скрививши обличчя в гримасу. Ви брехали весь час, бо хочете, аби інші повірили, ніби ви ідеальна пара, якій судилося бути разом. Я бачив ДНК пари і знаю, що у них все зовсім не так, як у вас. Ви ж насправді не маєте жодної гадки про те, як воно, зустріти судженого, правда? Коли пара поряд, увесь світ блякне, а ти сам почуваєшся, ніби тебе накриває цунамі. І цієї миті нікого в світі більше не існує. Тільки ти і він. На слові «він» Салі різко вдихнула. «Ви ні хера про це не знаєте, бо ви ніколи цього не відчували. Тож припиніть розповідати іншим, як їм жити, коли у вашому житті все також шкереберть». Сказавши це, Нік схопив пляшку, гейско відсунув стілець і кинувся вгору по сходах у спальню, грюкнувши за собою дверима. Розділ 55. Еллі. Закривши двері кабінки, Еллі з полегшенням зітхнула. Вона влаштувала різдвяну вечірку для співробітників компанії і щоразу, як намагалася пробратися до вбиральні, її смикали в різні боки різноманітні підлеглі, змагаючись за увагу начальниці. Поки тім не з'явився в житті Еллі, вона не стільки уникала людей, скільки їх боялася, і тому рідко відвідувала подібні заходи. На публіці їй не вдавалося розслабитися. Про мови і лекції – ще нічого, бо туди вона приходила з конкретною метою. Але неформальні розмови і тусовки вселяли в неї невпевненість у собі. Проте за тімової підтримки вона потроху, крок за кроком, кидала виклик своїм недолікам. Попри те, що підлеглі змагалися за її увагу, вона насолоджувалася моментом. Вона пригадала, як попереднього різдва була занурена в роботу і ніщо більше. Компанія процвітала, але їй не було з ким розділити успіх. І коли наблизилося 25 грудня, Еллі, сама того не усвідомлюючи навантажила своїм безрадісним життям усіх підлеглих, замовивши безлике застілля в бальному залі нічим непримітного готелю. Вона оплатила вартість вечері, але також і висмоктала з Різдва всю святкову атмосферу. «Я тоді вкрала Різдво, як той крінч», – зізналася собі нещодавно Еллі, пообіцявши цього року влаштувати все інакше. Цього разу вона видала соціальному підрозділу компанії «Карт Бланш» на організацію та дозвіл винайняти «Олд Білінсгейт» – історичну будівлю на березі Темзи. Колишній рибний ринок, а тепер зал для урочистостей, прикрашали різдвяні декорації. Гігантські полярні ведмеді, засніжені дерева, людяні скульптури, санчата – у цій атмосфері зимової казки її співробітники насолоджувалися п'ятизірковою вечерею. А упісля рулетка, картярські столи, ігрові автомати і жива свінг-музика забезпечували розвагу аж до ранку. Час від часу Еллі кидала погляд крізь залу, як там Тім. Але щоразу бачила його за розмовою з іншими людьми. Еллі подобалося, що Тім мав товариський характер і що його можна залишити одного, не турбуючись. Бажаючи зробити різдвяний подарунок заздалегідь, Еллі відправила його у Севіл-Роу. Там із нього зняли мірки на перший в його житті пошитий на замовлення костюм. А відколи той костюм прискореними темпами пошили та доставили, Тім відмовлявся з нього вилазити. Еллі була й не проти. Тім мав сексуальний вигляд, і вона за оплатила б йому цілий гардероб таких костюмів, аби лише її бойфренд був щасливий. Але засвоївши попередні уроки, Еллі знала, як легко задушити людину без грошей дорогими подарунками. Закінчивши свої справи в туалеті, Еллі попрямувала до умивальника. Привіт, Елі, чудовий вечір, озвалася Кет, начальниця відділу кадрів, одна з найстаріших співробітниць, судячи з осоловілого погляду, п'яна як чіп. Так, усе відбувається так, як треба, всміхнулася Еллі. Ох, здається, мені завтра коридором тинятимуться нещасні похмільні люди. І я серед них. Що ж, для того ми й святкуємо сьогодні. А твій новий хлопець знає, як поводитися з людьми. Мені трохи прикро, я залишила його самого на цілий вечір. Ну, гадаю, він сам чудово здатен впоратися, принаймні судячи з того, що я про нього пам'ятаю. Е, вибач, а ти з ним знайома? «Звісно», – Кет здавалося здивована запитанням. «Хоча, мушу визнати, не пригадую, щоб він приходив на другу співбесіду». «Не дуже розумію, про що ти?» «Я проводила з ним співбесіду рік чи два тому. Меттюж, так? Щось пов'язане з програмуванням. Пам'ятаєш, коли Міріам пішла в декретну відпустку? Він був дуже милим і мав відповідний досвід, але були кращі кандидати». То я його не рекомендувала далі. Але ж саме так ви і познайомилися на другій співбесіді. Ти схоже плутаєш його з кимось іншим. Ой, ну, може я й помиляюся. Але однаково чудовий хлопець. Бажаю вам обом чудового Різдва. І ми тобі відповіла Еллі, відчуваючи ледь помітну тривогу.